Розділ 14 Не доходячи до кам'яного старця в кріслі, Артем повернув ліворуч, щоби зрізати кут вулиці по сходах бібліотеки. Проходячи повз, він ще раз обвів поглядом величну будівлю, і його обсипало холодом. Артем згадав про страшних мешканців цього місця, Зараз бібліотека знову занурилася у похмуре мовчання. Хранителі, пануючи в ній тиші, напевно, розбрилися по темних кутках, зализуючи рани після безцеремонного вторгнення і готуючись відплатити за нього наступним шукачам пригод. Перед очима постало бліде, Знекровлене обличчя Данила Чомусь Артему подумалося, що Брамін, напевно, не дарма завжди панічно боявся цих тварюк І навіть відмовлявся про них говорити Відчував, що йому суджено, бачив власну смерть у нічних кошмарах Його тіло так і залишиться назавжди лежати в книгосховищі В обіймах з бібліотекарем який убив його. Звичайно, якщо ці тварюки гидують мертвечиною. Артема пересмикнуло. Чи може він колись забути, як загинув його напарник, котрий сьогодні за дві доби став йому майже другом? Йому здавалося, що Данила буде ще довго тривожити його сни, намагаючись знов і знов заговорити з ним по ночах. Складаючи невиразні слова з закривавленими і неслухняними губами, вийшовши на широкий проспект, Артем поспішно перебрав подумки інструкції дані йому Мельником Рухатися прямо, нікуди не звертаючи до перетину Калінінського із садовим кільцем. Цікаво. А як він може вгадати, яка з вулиць – це саме кільце? Не виходити на середину дороги, але й не притискатися до стін будинків, а головне – встигнути дістатися до Смоленської, до Сходу Сонця. Знамениті багатоповерхівки Калінінського, які Артем знав за пожовклими туристичними листівками з краєвидами Москви, Починалися за пів кілометра від того місця, де він стояв. Поки обіч вулиці стояли невисокі особняки, за довгим рядом яких вона вигиналася вліво, і саме за цим вигином перетікала в Новий Арбат. Обриси будівель, чіткі зблизька, при віддалені розповзалися і змішувалися з сутінками. Місяць ховався за низькими хмарами. Тьмаве молочне світло заледве просочувалося через них, і тільки коли туманна завіса трохи розсіювалася, примарні силуети будинків ненадовго знову віднаходили плоть. Але зліва, в провулках, які перетинали вулицю через кожні сто метрів, навіть за такого освітлення проглядався могутній контур стародавнього храму. Величезна крила та тінь знову кружляла над Христом, що увінчував купол. Можливо, саме тому, що Артем зупинився, аби подивитися на ширяючу в повітрі бестію, він зауважив це. У сутінках було важко визначити, чи це бува неуява малює йому дивну постать, яка стоїть у глибині провулка і зливається з напівзруйнованими стінами будинків. І тільки придивившись, він зрозумів, що цей згусток темряви рухається і наділений власною волею. На такій відстані точно визначити форму і розміри створіння було нелегко, але воно явно стояло на двох ногах. І Артем вирішив вчинити так, як йому велів сталкер. Ввімкнувши свій ліхтар, він направив промінь у провулок і тричі зробив ним круговий рух. Відповіді не було. Хвилину Артем марно чекав її, поки не усвідомив, що залишатися на тому ж місці стає просто небезпечно. Але перш ніж піти далі, він, не втримавшись, висвітлив нерухому постать у провулку ще раз. Побачене змусило його негайно вимкнути ліхтар і постаратися якомога швидше зникнути із зони видимості. Це явно була не людина. У плямі світла його силует ставав виразнішим, і можна було сказати напевно, що на зріст у ньому не менше двох з половиною метрів. Плечі і шия відсутні майже повністю а велика кругла голова відразу переходить у могутній тулуб. Хоча істота не рухалася з місця, Артем шкірою відчув загрозу, що йшла від неї. Півтори сотні метрів до наступного провулка він подолав менше, ніж за хвилину. Придивившись, зрозумів, що це навіть не провулок, а випалена якоюсь зброєю, Просіка у житловому кварталі тут чи то бомбили, чи то просто знесли цілий ряд будівель важкою військовою технікою. Артем мехцем оглянув напівзруйновані будинки у глибині, і знову його погляд прикувала до себе неясна нерухома тінь. Досить було на секунду провести по ній променем ліхтаря, щоби сумніви розвіялися. Це було те ж саме створіння або його побратим. Стоячи прямо посеред провулка за один квартал від нього, воно навіть не намагалося сховатися. І якщо Творюка була тією ж, що спостерігала за ним за квартал раніше, значить вона пройшла по вулиці паралельний проспекту, по якому рухався він сам, подумав Артем. Значить, вона здолала цю відстань втричі швидше від нього. Адже до того моменту, коли він досяг наступного перехрестя, вона вже чекала його там. Але ще страшніше було інше. Схожу постать він побачив цього разу і в провулку, що вів від проспекту направо. Як і перша, вона стояла, наче статуя, завмерши на місці. На мить Артем подумав, що, можливо, це не живі істоти, а знаки, встановлені тут бознаким для залякування чи застереження. До третього перехрестя він уже біг, зупинившись лише біля останнього особняка, щоб обережно визирнути з за рогу в провулок, і переконатися, що невідомі переслідувачі. Вже там. Цього разу величних постатей було кілька, і зараз їх було видно значно краще. Шархмар, що закривав місяць, трохи потоншав. Як і раніше, істоти стояли, не ворухнувшись, і ніби чекали, поки він з'явиться в проймі поміж будинками. Але з якої причини він вважає, що ці силуети живі? Його загострені відчуття могли добре прислужитися йому внизу, в метро. На поверхні лежав незрозумілий йому оманливий світ. Тут все було інакше, і життя текло за іншими правилами. Покладатися на свої відчуття і інтуїцію більше не варто. Постаравшись якомога швидше і непомітніше проскочити новий провулок, Артем притулився до стіни будинку, перечекав секунду і знову виглянув за рих. У нього перехопило подих. Постаті рухалися, причому якимось дивним чином. Витягнувшись ще вище і повівши головою, немов принюхуючись, Одна із них несподівано присіла на карачки і одним довгим стрибком зникла за рогом. Через кілька секунд інші подалися за нею. Артем сховався назад і, сівши на землю, перевів подих. Сумнівів більше не зосталося. Вони його переслідували. Тварюки ніби вели його, переміщаючись паралельними вулицями з обох сторін від проспекту, по якому він йшов. Вичікували, поки він промене новий відтінок від кварталу до кварталу. Вигулькували в прогулку, щоб переконатися, що він не звернув зі свого шляху. І продовжували своє мовчазне стеження. Навіщо? Вибираючи зручний момент для нападу, Просто з цікавості. Чому вони не зважувалися вийти на проспект і вважали за краще ховатися у заповнених мороком провулках? Він знову згадав слова мельника, який заборонив йому звертати з прямої дороги. Чи не тому, що там його підстерігали, і мельник знав про цю небезпеку. Щоби заспокоїтися, Артем змінив ріжок свого автомата, клацнув замком, ввімкнув і вимкнув лазерний приціл. Він був у всеозброєнні. І на відміну від бібліотеки, тут можна було стріляти без побоювань. Захиститися від невідомих тварюк було простіше. Глибоко вдихнувши, він підвівся. Щоб там не було, залишатися на місці і гаяти час, сталкер йому заборонив. Треба поспішати. Здається, тут, на поверхні, поспішати треба було завжди. Пройшовши ще один квартал, Артем уповільнив ходу, щоб озирнутися. Вулиця тут розширювалася, утворюючи подобу площі частина якої, відмежована від дороги огорожею, була перетворена в парк. Принаймні, можна було зрозуміти, що там колись був розбитий парк. Дерева все ще залишалися на своїх місцях. Але це були зовсім не ті дерева, які Артему доводилося бачити на листівках і фотографіях. Товсті, вузлуваті стовбури, Возносили лопаті крони на висоту п'ятого поверху будівлі, щоб був ваніла позаду парку. Напевно, саме в такі парки сталкери ходили по дрова, які потім опалювали і освітлювали все метро. У просвітах між стовбурами меготіли дивні тіні, а десь у глибині мерехтів коволий вогонь, який Артем міг би поважати полум'ям багаття якби не його зелене світло. Сама будівля теж виглядала зловісно. Складалося враження, що вона неодноразово ставала ареною жорстоких і кровопролитних боїв. Її верхні поверхи попадали, у багатьох місцях чорніли вибоїни, а подекуди вціліло лише дві стіни, і крізь порожні вікна проглядало каламутне нічне небо. За площою будівлі зовсім розходилися, і вулицю перетинав широкий бульвар. Над ним, проступаючи з темряви, немов би сторожові вежі, височили перші багатоповерхівки Нового Арбату. Висновуючи з карти, вхід на Арбатську повинен був бути розташований поблизу, ліворуч від нього Артем ще раз оглянув похмурий парк Мельник мав рацію Заглиблюватися у ці нетрі, намагаючись відшукати серед них спуску метро Аж ніяк не хотілося Чим довше він вдивлявся у чорні зарості, що розкинулося біля підніжжя зруйнованої будівлі Тим більше йому здавалося, що він бачить, як серед коріння велетенських дерев рухаються ті самі таємничі постаті, що кралися за ним раніше. Налетілий порив вітру, ледь хитнув важке гілля, і крони натужно заскрипіли. Здалеку долинуло чиєсь протяжне виття. Сама хаща мовчала, але не тому, що була мертва. Її безмовність була схожа на мовчання загадкових переслідувачів Артема. Здавалося, хаща теж чогось чекає. Артема охопило відчуття, що якщо він залишиться на місці, безсоромно розглядаючи її таємні глибини, кари уникнути не вдасться. Він перехопив автомат зручніше, озирнувся чи не, Наблизилися бува створіння занадто близько, і рушив далі. Але вже через кілька секунд він зупинився, коли перетинав бульвари перед початком Калінінського проспекту. Звідти розгортався такий краєвид, що змусив ти себе йти далі, Артем просто не зміг. Він стояв на хрестоподібному перетині широких доріг, по яких Напевно, раніше їздили машини. Розв'язка була зроблена незвично, частина асфальтового полотна йшла в тунель, щоб потім знову виринути на землю. Справа удалечінь тягнулися бульвари, і їх можна було впізнати за чорними нетрями розбоялих дерев. Таких же величезних, як і ті, повз які він щойно пробирався. Зліва виднілася велика, встелена асфальтом площа, частина автомобільної розв'язки. За нею знову починалися хащі. Видно було... Видно, зараз було вже досить далеко. І Артем подумав, чи не тому це, що схід страшного сонця вже наближається. Дороги були усіяні покрученими, із спаленими каркасами, в яких Артем упізнав автомобілі. Нічого більш-менш уцілілого тут не залишалося. За два десятиліття походів на поверхню, сталкери встигли поживитися всім, чим тільки можна. Бензин з паливних баків, акумулятори та генератори, фари і стоп-сигнали, видерті з м'ясом сидіння. Все це можна було знайти і на ВДНХ, і на будь-якому великому ринку в метро. Асфальт тут був поддюбаний вирвами різного діаметру. Всюду виднілися широкі тріщини, крізь які пробивалася трава і гнучки кулясті вгорі стебла. Прямо перед ним у перспективу йшла похмура ущелина нового арбату. З одного боку увінчена бознаяк вцілілими будинками. Які за формою були схожі на розгорнуті книги, а з іншого частково обваленими висотками поверхів на 20, напевно, не менше. За спиною Артема залишалася дорога до бібліотеки та Кремля. Він стояв посеред цього величного кладовища цивілізації і почувався археологом котрий розкопав стародавнє місце, залишки колишньої могутності і краси, якого і через багато століть потому змушують тих, котрі побачили його, відчувати легкий благовійний трепет. Уявити собі, як жили люди, котрі населяли ці циклопічні будівлі, котрі переміщалися на цих обвуглених остовах машин, що колись вилискували свіжою фарбою і м'яко шаруділи по рівному дорожньому покриттю, розігрітою гумою коліс. Котрі спускалися в метро тільки для того, щоби скоріше дістатися з однієї точки цього безкрайнього міста в іншу. Це було неможливо. Про що вони думали щодня? Що їх турбувало? що взагалі може турбувати людей, якщо їм не доводиться щосекунди побоюватися за своє життя і постійно боротися за нього, намагаючись продовжити його хоча б на день. У цей момент хмари нарешті розступилися і з'явився надкушений жовтуватий диск місяця, поцяткований дивними малюнками. Яскраве світло, що било вниз через пробоїни у хмарах, заливало мертве місто, стократно посилюючи його похмуру велич. Будинки і дерева, що до сих пір були лише плоскими і безтілесними силуетами, ожили і набули об'єму, стали помітні невидимі раніше деталі і подробиці. Не в змозі рушити з місця, Артем захоплено і зачаровано роззирався, намагаючись угамувати тремтіння, що охопило його тіло. Тільки зараз він почав розуміти і відчувати тугу, яка звучала в голосах старих, котрі згадували минуле, котрі поверталися подумки до міста, в якому вони жили раніше. Тільки зараз він почав усвідомлювати, як далеко від своїх колишніх досягнень і завоювань знаходиться людина. Немов би гордо ширяючий птах, поранений і змушений опуститися на землю, щоби забитися в щілину і, сховавшись там, померти. Він згадав підслухану суперечку віччима і Хантера. «Чи зможе людина вижити?» І навіть якщо зможе, чи буде, це та сама людина, яка підкорила світ і впевнено керувала ним. Тепер, коли Артем сам зміг оцінити, з якої висоти людство полетіло у прірву, його переконаність у прекрасному майбутньому геть випарувалася. Прямий і широкий Калінінський проспект ішов від нього поступово звужуючись, поки не розчинявся в темній далині. Зараз Артем стояв на дорозі один як перст. Серед привидів і тіней минулого, намагаючись уявити, скільки ж людей раніше вдень і вночі заповнювали тротуари. Скільки машин з фантастичною швидкістю проносилося по тому самому місцю, де він знаходиться як затишно і тепло світилися тепер порожні і чорні вікна житлових будинків. Куди все це кануло? Світ здавався спорожнілим і покинутим. Але Артем розумів, що це ілюзія. Земля не була покинутою і мертвою. Вона просто змінила господарів. Подумавши про це, він обернувся назад, до бібліотеки. Вони нерухомо стояли, всього за якихось сто метрів від нього, як і він посеред дороги. Створінь було не менше п'яти, і вони більше не збиралися ховатися в провулках. Хоч і привернути його увагу теж не намагалися. Артем не міг зрозуміти, як їм вдалося підібратися до нього так швидко і так безшумно. У місячному світлі їхні тіла було видно особливо чітко, потужні, з розвиненими задніми кінцівками і, можливо, навіть вищі, ніж йому здавалося спершу. Хоча їхніх очей з такої відстані видно не було, Артем точно знав, що зараз вони розглядають його, втягують вільгле повітря, вивчаючи його запах, і чекають. Найімовірніше, до нього додався, напевно, знайомий їм присмак пороху, і без поки не зважувалися напасти, спостерігаючи за ним з відстані і вишукуючи в його поведінці ознаки невпевненості, слабкості. А може, вони просто проводжають Артема до межі своїх володінь і не збираються йому шкодити? Звідки йому знати, як поводяться створіння, що з'явилися на землі всупереч еволюційним законам? Намагаючись не панікувати, Артем розвернувся і з удаваним спокоєм пішов далі, про всяк випадок озираючись через кожні десять кроків. З першої істоти залишалися на своїх місцях, але потім почали справджуватися його найгірші побоювання. Опустившись на коліна, вони повільно побрили за ним. Але щойно дистанція у сотню метрів, на якій переслідувачі трималися з самого початку, була відновлена, вони знову завмерли. Вже почавши звикати до свого дивного ескорту, Артем проте боявся випускати його з поля зору і тримав автомат на поготові. Вони так і йшли разом порожнім проспектом, залитий місячним світлом. Попереду насторожена, стиснена, наче пружина, людина, котра зупиняється і озирається кожні півсотні кроків. За нею п'ять Чість шість незбагненних істот, які неквапливо наздоганяють її, після чого зводяться на задні кінцівки, даючи йому знову трохи відірватися і піти вперед. Хвилин через десять йому здалося, що відстань, якої вони дотримувалися, почала скорочуватися. Крім того, тримаючись до цього групою, зараз тварюки стали розходитися віялом, не би, намагаючись зайти з боків. Артему ще ніколи не доводилося мати справу зі зграєю хижаків, що вийшли на полювання. Але чомусь у нього не викликало сумнівів, що створіння готуються напасти. Пора було діяти. Різко розвернувшись, він здійняв автомат, і піймав у приціл одну із темних постатей. Їхня поведінка справді змінилася. Цього разу вони не зупинилися, щоби дочекатися, поки він рушить далі. Ледь помітно, вони продовжували наближатися до нього, поступово шикуючись півколом. Треба було спробувати відлякати їх до того, як вони встигнуть скоротити відстань до тієї межі, після якої почнуть атакувати. Артем трохи підняв дуло і вистрілив у повітря. Гуркіт відбився від стін багатопорих і луною понісся в інший кінець проспекту. Брязнула, впавши на асфальт, вистріляна гільза. А потім пролунав глухий, сповнений люті рев, і тварюки рвонулися вперед. Ті десятки метрів, що відокремлювали їх від Артема, вони могли здолати за кілька секунд. Але він був готовий і до такого розвитку подій. Щойно найближча до нього бестія опинилася у прицільному мірнику, він дав по ній коротку чергу і кинувся бігти до будинків. Як не дивно, беручи до уваги відчайдушний крик створіння, йому вдалося поцілити. Затримає інших тварюк чи ні, навпаки, може розлютить їх, вгадати було неможливо. І нараз почувся новий крик. Не загрозливе ревіння тварюк, що полювали на нього, а довге, пронизливе верещання, від якого в жилах холонула кров. Крик долітав зверху, і Артем зрозумів, що до гри долучився новий учасник. Очевидно, звуки пострілів привернули увагу літаючого монстра, на подобу того, що звів собі гніздо на куполі храму. Над головою стрілою промайнула величезна тінь. На мить, обернувшись назад, Артем побачив, що тварюки кинулися в ростяч, і тільки одна із них, мабуть та, яку він поранив, залишилася посеред вулиці. Продовжуючи верещати, вона незграбно шкутильгала до будівель, теж сподіваючись там сховатися. Але шансів на порятунок у неї не було. Описавши ще одне коло на висоті в кілька десятків метрів, чудовисько склало величезні шкірясті крила і ринуло на жертву. Воно спекірувало вниз так стрімко, що Артем навіть не встиг його як слід розгледіти. Схопивши тварюку, яка нестямно в востаннє, гігантське одоробло без видимих зусиль піднялося зі здобичу в повітря і неспішно понесло її на дах однієї з багатоповерхівок. Переслідувачі Артема поки не наважувалися появлятися зі своїх укриттів, побоюючись, що крилати чудовисько може повернутися. Але Артему втрачати було нічого. Притискаючись до стін будинків, він побіг уперед, туди, де за його розрахунками повинно було знаходитися садове кільце. Він зміг подолати не менше пів кілометра, перш ніж задихався і обернувся назад, перевірити, чи не дали собі спокій бестії, що полювали на нього. Проспект був порожній. Але, пройшовши ще кілька десятків метрів і заглянувши в один із прогулків, що відходили від Нового Арбату, Артем із жахом зауважив в ньому знайомі нерухомі тіні. Тепер він почав розуміти, чому ці створіння не поспішали виходити на відкритий простір і вважали за краще вистежувати свої жертви з тісних вуличок полюючи на нього, вони боялися привернути увагу більших хижаків і стати їхньою здобиччю. Тепер Артему знову доводилося щохвилини озиратися. Він пам'ятав, що тварюки можуть пересуватися надзвичайно швидко і при цьому практично беззвучно, і боявся, що його можуть заскочити зненацька. Кінець проспекту вже виднівся, коли вони знову вибралися з провулків і почали оточувати його. Навчений досвідом, Артем одразу шпальнув у повітря, сподіваючись, що, як і раніше, це приверне крилати чудовисько і відлякає бесті. Ті справді завмерли ненадовго, підвівшись на задні кінцівки і витягнувши шиї. Але небо стояло порожнім. Монстр, мабуть, ще не встиг розправитися з першою порцією. Артем зрозумів, це трохи раніше, ніж його переслідувачі. Відтак кинувся вправо, обігнув один із будинків і пірнув у найближчий під'їзд. Нехай Мельник і застерігав його від цього, сказавши, що в будинках хтось живе. Але зіткнутися на відкритому просторі з таким могутнім і рухливим противником, як оті тварюки, що обложили його, було би божевіллям. Вони пошматували Бартема раніше, ніж він устиг би пересмикнути замок свого автомата. У під'їзді було темно, і йому довелося вімкнути ліхтар. У круглій плямі світла з'явилися обшарпані стіни, Пописані соромітництвом кілька десятиліть тому. Загаджені сходи, виламані двері розорених і вигорілих квартир. Картину запустіння доповнювали нелякані щури, Що по-хазяйськи снували навколо. Під'їзд він вибрав вдало. Вікна сходового маршу виходили на проспект, тож, піднявшись на наступний поверх, він міг упевнитися, що тварюки поки не зважуються піти за ним. Вони вже підібралися в притул до вхідних дверей, але замість того, щоб увійти в під'їзд, оточили його, розсівшись на задніх лапах, і знову перетворились у кам'яні статуї. Артем не вірив, що вони відступляться і дадуть здобичі вислизнути. Рано чи пізно вони спробують дістати його зсередини. Якщо, звичайно, в під'їзді не приховується щось таке, через що Артем сам буде змушений втікати звідси. Він піднявся поверхом вище, звично освітив двері квартир і виявив, що одні з них закриті. Штовхнув плечем і переконався, що закриті на замок. Недовго думаючи, він приклав до замкової щілини дуло автомата. Вистрілив і стусаном відчинив двері настіж. Загалом кажучи, йому було все одно, в якій із квартир тримати оборону. Але упустити свій шанс поглянути на неторкане житло людей минулої епохи він не міг. Насамперед він зачинив двері і загородив їх шафою, що стояла в передпокої. Серйозного штурму ця барикада не витримала б, але принаймні непомітно подолати її їм не вдасться. Після цього Артем підійшов до вікна і обережно виглянув назовні. Це була практично ідеальна вогнева позиція. З висоти четвертого поверху йому було добре видно, Відступи до під'їзду із десяток тварюк, що півколом сиділи біля входу. Тепер перевага була за ним, і він не гаяв часу, щоб нею скористатися. Ввімкнувши лазерний приціл, він навів червону крапку на голову найбільшої з бесті, що обложили під'їзд, і, видихнувши, натиснув курок. Гримнула коротка черга, і створіння беззвучно завалилося на бік. Решта блискавично митнулися в різнобіч, і через мить вулиця була порозня. Але в тому, що далеко вони йти не збираються, сумніватися не доводилося. Артем вирішив почекати і переконатися, що смерть товариша справді відлякала інших. А поки в нього було трохи часу, щоб розглянути квартиру. Хоча шибки тут, як і в усьому будинку, давно були вибиті, меблі, і взагалі вся обстановка збереглися навпрочуд добре. По підлозі були розкидані маленькі грудочки, схожі на щурячу отруту, яку використовували вдома на Веденха. Може, це вона і була, тому що жодного щура в кімнатах Артем не помітив. Чим довше він ходив по квартирі, тим більше переконувався, що мешканці не кинули її похабцем, а законсервували, сподіваючись якось повернутися. Вона була ретельно прибрана. На кухні не було залишено жодних продуктів, які могли б привабити гризунів або комах. Значна частина меблів була вкрита цилофаном. Переходячи з кімнати в кімнату, Артем намагався уявити собі, яким був побут людей, котрі мешкали в цій квартирі. Скільки їх тут жило? О котрій годині вони вставали, приходили з роботи, вечеряли. Хто сидів на чолі столу? Про багато занять, ритуалів і речей він знав тільки за книжками. І зараз, бачачи це житло, переконувався в тому, що раніше багато чого уявляв собі геть невірно. Артем акуратно підняв напівпрозору поліетиленову плінку і оглянув книжкові полиці. Серед знайомих за книжковими розсипами у метро «Детективів» Там стояло кілька барвистих дитячих книжок. Він узявся за корінець однієї з них і тихенько потягнув на себе. Поки він гортав прикрашені зображеннями веселих звірів сторінки, з книги випав аркуш цупкого паперу. Нахилившись, Артем підняв його з підлоги. Це виявилося вицвіла фотографія усміхненої жінки – з маленькою дитиною на руках. Він скам'янів. Ритм, з яким билося його серце, порушився. Щойно воно розганяло по тілу кров стабільними поштовхами, аж раптом заспішило, застукало невлад. Артему страшно захотілося зняти тісний протигаз, ковтнути свіжого повітря яким би отруйним воно не було. Обережно, немов би побоюючись, що знімок розсиплеться в прах від дотику, він узяв його з полиці і підніс до очей. Жінці з вигляду було років тридцять. Малюкові на її руках, не більше двох. І через смішну шапочку на голові важко було визначити, хлопчик це – чи дівчинка? Дитина дивилася прямо в камеру, і погляд у неї був дорослий, серйозний, Не мов би вона перечувала швидкий кінець дитинства. Артем перевернув фотографію, і скло його протигаза затуманилось. На звороті з синьою кульковою ручкою було написано. Артемкові «Два рочки, п'ять місяців».